jako novorozené děti touží po mléku, tak si žádejte nefalšované slovo Boží. Vyli bratři, vítám vás v dnešní bohoslužbě na neděli Quasimodo Genity. Quasimodo Genity jako znovu narození. V starých dobách nosili ti křesťany, kteří byli o Velikonocích pokšteni ještě celý týden svá bílá křesný roucha jako znamení novorození, nového života v Kristu. Proto se tato neděli po Velikonocích nazývala také bílá neděli kvůli bílým rouchám. Je to pravda pokštů, jsme jako novorozenci, ne nutně jako děti, které se shromaždili vedle vedlejší místnosti, ale tak jako lidi, kteří můžou začínat znova. Začínat znova odložit to, co brání. A Kristus nás chce vysvobodit takovým novým cestám, novým způsobům života. Často zapomínáme, že tuto možnost máme, co nám daroval Bůh ve křtu. Náš život není tak nevinný, jako u těch nemluvňatek, novolnců, tak máme vždy znovu úkol se vrátit na tu cestu, která začala našim kštem. Milostivý Bože, jsme zde spolu se vším, co se nás týká, co nás zaměstnává. Neseme sebou i starosti, otázky, Obavy vzhledem k tomu, co nás čeká. Trápej nás zprávy o lidských osudech, se kterými se nevíme rady. U spousty věcí si nejsme si jistí, zdá se chováme správně. A povzbuzují v nás hlad a žízen po tvém slovu a po. Tvé blízkosti, přítomnosti. Odpust nám myšlenky, slova a činy, s kterými jsme se vzdálili od Tvých cest. Naplňuj nás důvěru, že s Tvou pomoci najdeme cestu k životě a k naději. Amen. Buď sláva Bohu, chvála Otci. lidu, prosíme tě, opatruj a opevnuji nás, co s nám daroval. Ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli pokřtěni na tvé jméno, znovurození z ducha a vykoupení krví tvého syna Pana našeho, který s tebou a s duchem svatým žije a vládne na věky z první listu Petrova, kde Apoštol píše Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milostrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zárbudkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, před v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen. Haleluja. M Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učeníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěni. A komu je neodpustíte, tomu odpuštěni nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učeníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli, viděli jsme pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učeníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prstem pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Na toto Evangelium odpovíme vyznáním víry písní z evangelického zpěvníku. Mezle příběhu o prázdném Ježíšově hrobu je v Biblii i několik zpráv o tom, jak zkříšený Kristus se ukázal apostolu. Mezi těmi zprávami je i Janovo vyprávěný o nevěřícím Tomášovi, tak se tento příběh tradičně nazývá. Že jsi mě viděl věříš. Říká Ježíš Tomášovi, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Měli bratři, my jsme v německém, zbo, v německém mluvícím zboru v Praze měli jednoho kurátora, který se jmenoval Tomáš, pocházející z jednoty bratrské. A ten nám vyprávil, jak od svého dětství trpěl tím, že mu přezdívali nevířící, nevěřícího Tomáše. Jakoby to bylo hlavní vlastnost toho účedníka Tomáše. Evangelium popisuje nám Tomáše, Jistě jako skeptického člověka, možná pochybujícího, ale rozhodně ne jako nevěřícího. Jeho problém byl úplně jiného rozumu. Náhodou totiž v rozhodující chvíli tam nebyl. V tuto neděli ostatní apostolovi byli pohromadě, přišel Ježíš přes zamčené dveře k ním ukázal jim své rány a když ho poznali, byli z toho pozbuzení a úplně šťastní. Jen Tomáš měl smůlu, v tento den ve slomažděný nebyl. Tomáš nespochybnuje o tom, že ostatní opravdu viděli Ježíše, ale chce se přesvědčit sám. Říká si, nemohu jen nekriticky opakovat to, co tvrdí Bible, co říká křesťanská tradice nebo představitele církvy. Musím to zkoumat sám, prožívat sám. Dokud neuvidím stopy po hbehbech a, hřbech a po hřebech, po, stopy po hřebech a. Dokud nevložím do, svých, do nich svůj prst, neuvěřím. Sice Tomáš nemůže sdílit víru ostatních, ale milí bratři, milí sestry, jednu věc nedělá. Nevystupuje kvůli tomu z církve. Za týden je zase neděle další bohoslužba. A Ježíš tam přichází zase. A tentokrát Tomáš u toho je. Může Ježíš vidět, Ježíš vidět a dotýkat se jeho rán? Ne, není to duch, dvojnik, přelud. Je to opravdu on. Ten, který ho sundali před několika dnů jako mrtvého z kříže, žije. Také Tomáš se může osobně setkat s Ježíšem, a přitom to setkání není to hlavní nějaká výčitka, kvůli tomu, že nejdřív nevěřil. Naopak čtenář nabývá dojmu, že Ježíš po druhé přichází mezi učetníky právě z tohoto důvodu, aby i Tomáš měl ještě tu přílištost položit svou ruku do Ježíšových rán. Ježíš ho k tomu dokonce vyzývá, protože ví, že teprve na základě této zkušenosti může Tomáš věřit. Tomáš v tu chvíli chápe, jak troufal to bylo od něho svědectví apostolu spochybnit. Teď už důkazy nepotřebuje a volá, můj pán a můj Bůh. Pak teprve mu Ježíš říká svůj blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ale právě této, věře, této větě blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili, právě této větě na konci tohoto příběhu rozumíme ještě lépe, když si přečteme ty dva následující verše. Jsou to vlastně poslední věty celého Janova Evangelia. Po nich přijde sice ještě dodatek, ale původně Janovo Evangelium zakončuje tyto věty. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima účetníků a ta nejsou zapsána v této kníze. Tato však zapsána jsou Abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřice měli život v Jeho jménu. Tyto příběhy jsou zapsaná v této knize. Proč? Abyste vy, milá čtenářku a milí čtenáři, věřili a abyste věřice měli život. Určitě to není náhoda, že v poslední zprávě o Ježíšově stříšený jde právě o víře. Evangelista Jan nejprve vyprávuje o víře a nevěře těch, kteří přímo u toho byli. A v závěru vyzývá ty, kteří u toho už nebyli. Také vy máte a můžete věřit svědectví apostolů. Zápis Evangelia Chce ujištovat všechny čtenáře, že to, co lidé vyprávějí o ve vzkříšení, nejsou nějaké výmysly. Zápis ale nemůže nahradit osobní svědectví. Tomáš, přes dívku Didymos, tedy dvojče, má tady úlohu zprostředkovatele. Mezi Těmi, kteří všechno viděli vlastníma očima, a těmi, kteří o tom teprve čtou v Bibli. Docela česná úloha. Nemusí se za svou nevěřícnost stydět. Ta patří k jádru věci. Tedy Tomáš je kničovým svědek. Ano, jméno. Tomáš pro Křesťana je velice pěkné jméno. Tomáš se nám může stát vzorem. Víra, nevíra jsou v církvi na denním pořádku. To budeme řešit pořád. To patří totiž k jádru věci. A Tomáš je také typický příklad pro člověka, který nějakou chvíli ztratil kontakt s církví. Ačkoliv patřil mezi apostoli, v tu jednou neděli, když se objevil Ježíš mezi dvanácti, on chyběl. V naší církvi a nejen v naší církvi řešíme problémy trochu většího rozměru, že odcizený lidi od církvi je dlouhodobě a hluboké. Ze stovek bývalých členů sboru se schází v neděli jen malá hrstka. Známe různé důvody a příčiny za to, za komunismu, to nebylo výhodné chodit do kostela. Rád jim o, ale rádi mluvme tak o dnešných kompromisech mezi křesťanským způsobem života a našim společenským prostředím, kterým vede nás k tomu, že společenství círky už není mezi priority. Omezuje se nejprve účast na velké svátky a pak se úplně přeruší. A není to ani bez sklámání a trpkosti, když církev a kazatele nás buď nechájí v samotě s našimi životními otřesy a tragédiemi, anebo nedokážou odpovědět na otázky současného člověka. Když církev arrogantně odmítá lidi, kteří projevují upřímný zájem, ale jako Tomáš, žádaj, musím to zkoumat sám. Nevěřící učedník Tomáš který ztratil kontakt se zborovým společenstvím, je právě takový. A právě jeho příběh nám ukazuje také naději pro naši víru. Ve skutečně, v skutečnosti on není nevěřící. Má zájem, ale chce si přesvědčit sám. A naštěstí způsobí se nevzdává nepřikývně jen tak k církevnímu účení, jako by u dveří kostela odevzdal svůj zdravý rozum. Trvá na tom, aby to mohl vidět a pochopit sám. A neuteče jinam k jiným módným náboženstvím nebo prou, duchovním proudu. Ale vrací se tam, kde se Ježíš tehdy objevil. Dosromaždění křesťanů. A díky tomu, že se tam vrátil, vrátil, že se nevzdal, se potká s živým pánem. Nedá se to vyřešit s Bibli v ruce, s odkazem na zapsané písmo, slovo Boží, že také písmo svaté je svědectvím živých lidí o Bohu. Není to mrtvé písmeno. Křesťanství není náboženství nějaké knihy obecné účení, ale křesťanství je společenství věřících. Křesťanství není náboženství knihy, ale náboženství lidí. A Kristus je přitomen nikoli v nějakých svatých nebo účených knihách, ale v bohoslužebném shromaždění. Zde je přitomen úplně reálně, že mohou na něj dokonce sahat. Slavený u jeho stolu je místo, kam se vždy znovu vrací. Pro ty bratři a sestry, které z různých důvodů tehdy u toho nemohly být, každá neděli je den vzkříšený a každá neděli může se v našem vztahu s Ježíšem stát novým začátkem. A sice nejenom virtuálně, nebož reálně. Ale ještě druhá věc, která nás v tomto příběhu o Tomášovi může povzbuzovat. Kristus svým účetníkům ukázal své rány, stopy jeho boje s hříchem a s Vítězný Kristus široce otvírá svou náruči, ale zůstává přitom ukřižovaný pán, který zemřel, potopil se v lidském hříchu. Nejsou to dva kristovy, jeden smutný a jeden veselý, jeden plný krve a druhý jako mocný souce, Je tentiž pán, který za nás zemře a vstane z mrtvých. Toto pochopil Tomáš, když spontánně vykřikuje můj pán a můj Bůh. Ježíšové rány jsou tvrdá obzaloba na nás. To jsi udělal také ty, ale rány na těle vzkříšeného k nám promlouvaj, zvítězil Kristus i nad tvým říchem. Toto člověk může prožívat ve shromaždění apostolů. Už když Ježíš přišel poprvé, když tam Tomáš nebyl, už pozdravil apostoli pokoj vám a mluvil o odpuštění. Totiž právě o to společenství církvy je v pokušení se uzavírat proti příchozím, stavět hradby medle sebe, klást vysoké morální nároky a překážit tomu, aby se lidé v církvi mohli opravdu setkat s Ježíšem. Tím by církev svoje poslání do kanále promarnila. Ježíš ji říká, co má dělat. Nemá posoudit víru jednotlivce, když bude. A nemá odsuzovat nebo přijmout ty, kdo selhali nebo provinili se. Kdyby to bylo jen na církev přijmout do svých řád, ty neuhoné a vyloučit nevhodný. Pak by to dopadlo velmi špatně. Ježíš jim říká něco jiného. A nejdřív přichází, prochází zamčenými dveřemi, to je velice významné tady, prostě najednou je mezi nimi. Ježíš se ve shromaždění může objevit kdykoliv se mu to líbí, nejen tehdy, když. Zvlášť intenzívně věří a přivolává ho. Za druhé, Ježíš učebníkům předává svůj odkaz, slovo odpouštěný. Nebo svátost smířený, když tomu tak chceme říci, pokoj vám jako mě poslal otec, tak já posílám vás. Ježíš nejdřív odpouští jim. To je první krok. Ti, kdo přijímají Boží odpuštění, mají ujistit i ty další, že Bůh jim odpustí. To je druhý krok. A to odpuštění nebude už vázané na lidský soud, jestli si to zasloužíme nebo ne. Ale to odpuštění je vázané na Ježíšova na ducha. Dechl na ně a řekl jim, přijměte Ducha Svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěni. A komu je neodpustíte, tomu odpuštěni nejsou. Tento úkol dostávají nikoliv jen někteří. Třeba Petra nebo vedený církvi, ale tento úkol dostávají všichni křesťany. Všichni, kteří přijali Boží odpuštění a jeho ducha. To, čemu církev později říká úřad kličů, kličů, vzájemné odpuštění a směřený stejně jako chleb a víno, jsou znamení Kristova přítomnosti v církvi. A právě toto může nás dneska pozbuzovat. Náš Tomáš už nemusí přemýšlet o tom, jestli dělal, dělal chybu, nebo jestli je to jeho vina, že se s Ježíšem nemohl potkat. Dělá jedinečnou zkušenost, že Ježíš přijde právě pro něj. Pro něj, který se z křesťanského sboru nějak vytratil. Ježíš si dělá tu práci a sám hledá i toho posledního. Že jsi mě viděl, věříš, blahoslavení, kteří neviděli a také uvěřili. Amen. Jí to vedlo až k víře. Prosíme tě, ujistě i nás svou přítomností. Tam, kde dva nebo tři jsou pohromadě v tvém jménu, teď, abychom uvěřili i my, kdo jsme tehdy u toho nebyli, kteří jsme neviděli a přece věří. Často zapomínáme na to, co jsi nám darová, dej nám poznat, jak a kde můžeme se navrátit k tobě, kde můžeme slyšet potěšující slovo odpovštění od tebe a kde nás se postavíš na nohy. Bychom šli na tvé cestě. Dej své církvi potřebnou odvahu a důvěru, aby tě následovala tam, kam nás chceš vést ty. Prosíme tě za bratry a sestry v našem fárním zboru, zvlášť za ty, kdo ztratili kontakt s církví. Jsou pokřtení, dostali to, co je potřeba, jako nové zrození a příběhy, dej jim také cítit radost z toho, že odpočítáš, že povoláváš nevhodné služebníky k velikému díru. A poslá, pomoc nám, jako Církev nést jedním břemena druhých a sloužit. Ať slova naděje, která jsme o tebe slyšeli, bude slyšet tam, kde převládá pesimismus nebo zmatek. Prosíme ti za všechny nemocny, prosíme ti, dej živo naději těm, kdo se bojí, kdo trpí. Buď u všech lékařů, zdravotných sester, pečovatelů, deju sílu, trpělivost a lásku. Prosíme tě za lidi, kteří ztrací pracovní místo nebo výdělek a nevidějí do budoucnosti. Prosíme za vlády a zodpovědní přítele, v zprávě obecných záležitostí o hospodářském, aby nebyli rozštěpení članým jeden proti druhému, ale aby mohli sloužit společnému dobru. Myslíme na obyvatele jiných zemí, kde zdravotní služby a sociálně zabezpečení nestačí na současné problémy. Dej mi našemu světu pokoj, který je ohrožený a který je tento důležitější než kdy předtím. A dej Všem lidem i pokoj, který si nemůžeme dát sami. Mezi vytěšenými a věděšenými a rezignovanými, posilují tu věru, že Boží láska je silnější i silnější než smrt. Jako tvý bratři i sestry, spolu s tebou můžeme volat. Otče náš, který si v nebesi. Posvěd si jméno Tvé, přijít království Tvé, bud vůle Tvá jako v nebi, tak tak na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpus nám naše Jako i my odpuštíme našim dníků. A neved nás spokušeni, ale spav nás od svého. Nebo Tvé království i moc, i sláva, na věky. Požehnej vám, hospodina, ostříhej vás, osvět hospodin tvarsvou nad vámi a buď vám milostiv. Objad hospodin tvárstvou k vám a dej vám pokoj. Amen.